פרק ט"ז. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו, ממלוך על ישראל? מלא כרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני?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 אך נגד אדוני משיחו. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאשתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבי נדב, ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר,